prin părțile noastre, pe când începusem și eu, drăguliță, Doamne, a mă ridica la casa părinților mei în satul Humulești, din târg, drept, peste apa neamțului. Sat mare și veselă, împărțit în trei părți care se țin tot de una, vatra satului de leni.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 Și casa mea era destulată, și copiii și copilele medieșilor erau de apururi în petrecere cu noi, și toate meziau după plac, fără leac de supărare, de parcă era toată lumea a mea. Și eu eram vesel ca vremea cea bună, și sturlubatic și. și eu eram vesel ca vremea, ca vremea copiloros cea copiloros bună, copiloros și sturlubatic și copilăros ca vântul tulburarea sa și mama care era vestită pentru năzdrăvăniile sale îmi zicea cu zâmbetul uneori când începea să-i vii dintr-un după o ploaie îndelungată, ieși copilii cu părul balan afară și râi de la soare, doar s-a îndreptat vremea. Și vremea s-a îndreptat după râsul meu. Știa vezi bine soarele cu cine are de-a că era ficiorul mamei, care știa cu adevărat, că știa face multe și mari minunății. Alunga lunga nouri cei negri de pe deasupra satului nostru și a bătea grânde în alte părți, înfingând toporul în pământ, afară, dinaintea ușii. Închega apa numai cu două picioare de vacă, de să încrucea lumea de mirare. Bătea pământul sau peretele sau vreun lemn de care mă păleam la cap, la mână sau la picior, na. Na, și în îmi trecea durerea Când voia în sobă tăciunile aprins Care se zice că facea vânt și vremerea Sau când se tăciunile Despre care se zice că te vorbește cineva de rău Mama îl acolo în vatra focului Și îl buchisa cu cleștele Ca să se mai pătolească dușmanul Și mai mult decât atâta O leacă de nu-i venea mamele la cotea căutătura mea Îndată pregătea cu degetul îmbalat puțin. Tine, din colbul adunat pe obsasul încălțării, ori mai îngrabă lua fulingene de la Gura sobii zicând: Cum nu se deoache achi sau Gura Sobie, așa să nu mi se diua achi copilașul. Și-mi făcea apoi câte un bench, boghetă în frunte, ca să nu-și prăpădească odorul. Și altele multe, încă făcea. Așa era mama în vremea copilăriei mele, plină de minunății, pe cât mi-aduc aminte.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 Era odată o capră care avea trei iezii. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dau prin băț de obraznic și erau. Iar cel mic era harnic și cu minte. Vorba aceea, sunt cinci degete la o mână și nu seamănă toate unul cu altul. Într-o zi, capra chemă iezii de pe afară și le zice. „Dragi mami copilași,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 Treies, cucuiți, ușa mamei descuieți, că mama va duce vouă, frunze în buze, lapte în drop de sare în spinare, mălăieși în călcăiești smoc de flori pe soare. Auzit așa am spus eu, da, da, da, da, da. Poți să am nădejde în voi? Aaa, să nai ai nicio grijă, mămucă Păi noi suntem odată băieți Și odată ce am vorbit, vorbit rămâne Dacă e așa, păi veniți să vă sărute, mama <gâng> <gâng> Și să și pe Și mai rămâneți cu bine Mergi să ne-ntoasă, mămucă Și să te întorci cu bine și să ne-adăși de muncare! Bun. Iar împinge pacatul să-mi deschidă ușa, halal să-mi Știu că-i-aș cărnosi și-aș jumuli. Trăieți, cucuieți, mami ușa descuieți, Că mama va duce și vouă frunze-n buze, Lapte-n să-ți sare în spinare, ieși, ești smog de flori pe stupțiuri, Hai, deschideți cu fuga, dragii mei! Cu fuga! Ia, ia, băieți, să săriți să deschideți, că vine mama cu fuga de Să nu cumva să faceți pozna să deschideți, că-i vai de noi! de mine, să cel să nu cumva să faceți pozna să deschideți, că-i vai de noi! Asta nu-i mămuca, eu cunosc de pe glas, glasul lui nu e așa de gros și de răgușit, e mai subțir și mai frumos! Auzind acestea, lupul s-a dus la un fierar și a pus să-i ascute limba, dinții pentru a-și glasul, și apoi, întorcându-se, începui iar. Trei, ieți cu mamei ușa discuieți. Ei, vedeți, se iar și cel mare, dacă mă potrivesc eu, vă. Nu-i mamuca, nu noi, mă Da, pe cine, dacă nu ia. ea? Că doar și eu am urechi. Mă duc să-i deschid. Bădica, de bădica, de zice iar și cel mic, ascultați-mă și pe mine.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 el cam îmi zicea, loc brânză în cui, lapte acru în călimări, cam prea codești la treabă. Mă tem că de atâta cărturărie n-a avea cine să ne tragă ciubotele. Dar mama, luând seama cum învățam eu, spunea... Știu că sunt în stare să toarcă în furcă și să învețe băietul mai departe. Numai de nu fi leniș, că de... Și că era odată într-un sat un om grozav de leneș. Dileneș era, nici în bucătura din gură nu și-o Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărât să-l spânzure pentru a nu mai da pildă de lenevie și altora. Și așa s-aleg doi oameni din sat și se duc la casa leneșului, îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi ca pe un butuc nesemțător și ai cu dânsul la locul dispânzărătoare. Așa era pe vremea aceea.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 Se vede că omul cel din care e bolnav, sărmanul, și îl duceți la vreo doftoroaie undeva să se caute. Ba, nu, nu, să ierte și în fața față dumneavoastră, dar este e un lenis care nu crede să mai fi avut perechi în lume. Și îl ducem la spânzurătoare ca să curățăm satul de un trândav. Alei, oameni buni, păcat sărmanul să moară ca un câine fără de lege, mai bine duceți-l la mine. Ia că curtea pe costișa aceea. Aha. Eu am acolo un hambar plin cu posmagi. Așa, pentru împrejurări grele, Doamne ferește. Am mâncat la pozmagi și a trăit și el pe lângă casa mea. Că doar știu că nu mă mai pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pui. Uh -huh. Suntem datori a ne ajuta unii pe alții. Ia uze, băi, leneșule, și spune femeia. Că te pune la coteț într-un hambar cu posmagi. Ia că peste și noroc ai dat. Bată-te în cu stebată, bată. Urșinea oamenilor. Să-i de grabă din car și mulțumește că te-a scăpat de la moarte și a dat peste beljug, lungul de sub aripa dumisale. Noi gândeam să zdeam s-o porn și frânghie, iar dânsa cu bunătatea dumisale îți dă de poșu, poșmați, să tot trăiești, să nu mai mori. Să ți pui și o brază pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trântor mare minunii și asta. Da, da. Dar tot din noroc să se plângă cineva. Vine azi și ne-a mai zis că boi ară și cai mănâncă. Hai, dă răspuns. Ore așa, ore așa, că n-are vreme de sta la vorbă cu noi. Da. muiețe spozmaje. Ce a zis? <laughs> păi, și se zice că nu stiu cu Ia Iar ca întreabă că muieți-ți spui de mine și de mine. În casă n-am auzit. Dar el nu poate să și muie. Auzi bă, Leneșule, te prin sa muie spui singur, orba. Uh, ba, trageți mai ghinii tot înainte. Și mai atâta grijă pentru asta pustii de gură. Bunătatea nevoastră, dar deja vă mai voiți să ați ca orzul pe gâște. Păi vedeți bine că nu-l ducem noi la nu numai așa de flori de cuc, să băi luăm Nu, da, Păi cum citiți? Un sat întreg n-ar fi pus mână de la mână ca să poată face din trânsul ceva? A? Dar e ai și cine ajută. Doar linea mare e, și îți bati capul. Hai, -ha, -ha, hai, În monografia sa despre Ion Creangă.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 Mă trezește mama într-o dimineață din somn, v-ai nevoie zâcându Scoală douglas înainte de răsăritul lui. Iar vrei să te pupe pe cucul și te spulce să nu-ți meargă bine toată ziua. Oh, nu mă mai amânc și mă cu pupă și ea din Nu poți să o sufăr și toată ziua așa. pu pupu pu pu, pu pu pu de dimineață nebuiește satul. Mai bine, dute te cu mâncare la țarenă cu prășitoare oh, din Valea Seacă. Bine, mă bucur. Lasca țoi găsio. A, aia e era e. Un scorbun asta stăi oh, Ești pe Acutaș li lici, am eu. Îi mai pupa, Ai auzit ei nea ta cumnată, una ca iasta asta, să furi eu za pupăza care nitriziști dizdi dimineața la lucruri de atâția ani? Ce spui cumnată? L-aș ucid din bătaie când aș afla că el a prins pupă să o chinuiască. Dar mă bine că mi-ai spus, las pe mine că ți-l iau eu la depănat. Dar nu te mai îndui despre asta, cum nu să mă randă. Căci dizbânzuitul este al dumii tale, nimica nu scapă. E și mai atâta. Mi-a spus mie ne l-a văzut că l a luat Uite, gâtul în pun la mijloc. Uite-l, uite-l cum fugi. Ne-a auzit și parcă dușe și ascuns. De vânzare, vânzare. de vânzare ți za, adică găinușa aceea, mă, băiete? De vânzare, moșule, că de-ași am venit la Iarmaroc. Și cât cer pe dânsa? Păi, cât crezi și dumneata ca fașă. Ia domnul col ăla, moșul, să o drămăluiască. Ia că poți, mă, că am scăpat o S-a dus ca ce gândești? A, știi că ești amarnic la viață mă băieți, în ce de te întâlniști așa ne poate? Da, nu cumva e pofti să pentru un pentru un Pe semne te mânnând spinarea cum vă de bățică și ea acuște scarpin dacă vrei-un top, te-ți fac dacă mă crezi zice man puiile. Când îi scăpat din mâna mea. Dă de, de pașii băiatului moșule, că-i fișorul lui al Petri, gospodar, la noi din sat. Și ți i găsând beneaua cu dânsul pentru asta. E să fie sănătos na lui. Om bun, dar vă da, că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petri? Chiar al ah, de l-am văzut umblând prin târcu, cu cotul și după cum a cu mine gustorie. Ca... Și trebuie să fie pe aici undeva, ori în vreo ducheană, la băuta Dalmașului. Apoi bine că știu acui ești, mă, mă Ia stai, o leacă, să te duc eu la tatu, să văd el te-o trimis cu o popăza de vânzare. Eu mă duc! Ia te, te uite-l cum mai fuge! <laughs> Auzi, popoză! Doamne, cum sunt unii dinăpăstuiesc omul chiar pe Sfânta dreptă? Hai așa, surioară, să mă bănuiască pe mine! Dragă băiete, am să fac un cuptor zdrav în de-aliveni și plăcinte cu poalimbru. Am să perpelez niște pui tineri la frigare și am să o chem pe mătușa Maria. Doamne, cum n hăi! Cum se pot învrășbi oameni din nimic toată? Nu se după gurile cele rele. Ia poftim, sora, mai bine să mâncăm ceva Ei. și să cinstim câte un pahar de vin Așa. și cele rele să se spele, cele bune să se adune Așa. Prin toată fibra operei sale... Creangă depășește cu mult cadrul la ceea ce s-ar putea numi un scriitor poporan. Despre el, George Călinescu spune că e un flober al humuleștilor. Creangă are sentimentul unității naturale, a frazei pe care nu o compune, ci o caută în forma ei unică și poate exprima cu atât spirit sforțarea artistică prin cuvintele Am scris lung pentru că n-am avut timp să scriu scurt."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 Noi nu suntem de pe când povestele, și suntem mai dincoașe cu vreo două, trei zile. De pe când se pot covea cu 99 de oca de fier la un pișor și tot îi se părea că e ușor. Ci că era odată un om însurat și omul ăștia trăia la un loc cu soacră nevasta lui, care avea copil de țăță, era cam proastă. Da, și soacră sa nu era tocmai hâtră Da, da e draga ai dragă, mami, dar și-ți este mamă, mamă, copilul meu are să moare cum? Ica, cum vezi drobul cel de sare de pe horn Ei, îl faci, să se mâțare să-l trândească dreapt în capul copilului Să-mi l ai, din mine si din mine, cât bine sus fata mea! Mare, copilul de sata sa mâţea și o trândit rogul și el a te în capul copilul. Mă, mulți proști am mai văzut eu în viața mea, dacă voi n-am mai văzut. Mă, duc în toată lumea şi că sunt mai proști decât voi, mă, întoarce acasă. Ia de nu, ba! Bună ziua, un bun. Mulțumesc, mâna tale, prieteni. Da și faci banița banii asta pe care o ții la soare și apoi fugi cu ea în casă. Eu mă trudesc de vreo două, trei zile să car pocitul de soare în bordei, ca să am lumină și nici că pot. <laughs> de ce trudă. Dar n-ai vreun topor la îndemână? Bam! Ia-i ală de coadă. Sparge zâdu și soarele intră zângur înăuntre. No. Ei. Așa. Așa. <laughs> Mare minunie, omule. De nu te-a te Dumnezeu pe la noi, eram să îmbătrânesc cărânsoarele cu banța. În cuntun. Și va Și vajomule, deși ești pe acasă! Ia, ca poznă. Am lucrat carul acesta și l-am înghebat în casă, în toată întregimea lui. Am tras de proțap, dar carul nu iese. Acum trebuie să tai ușor. Ușile sunt mai strâmte decât carul. Da, bine, omule, desfă carul în toate părțile lui, scoatele pe rând afară și apoi își la logre. Foarte mult cu om bun. Bine, mai învățat. Ia, uite-te de Ie să de râmbunătate de casă din prisina Carului. Păi... Și văș, fac... și cu ce boi ăsta. Și cu noșile de veștea de strămoși oameni omule. Rau să-ți văd niște nuci poți și cu țăpoiul ăsta bată-l scârba, să-l bată, la va să l nu i nici de o treabă. Că degeaba trebuie trudești, bădi. <gri> poți să-l blestem când le blestem, ma, bar, n-are țăpoiul de scârba. i ai un coș? Da cum să n-au? Păi pune nușile le grânsul, el pe omăr și el l frumușel în pod. Țăpoiul <gri> e pentru paie și vân, nu pentru nuși. <gri> <gri> Măi, eu mor vaca, măi! Și să fac mă dreap. Dar nu vezi? Ba vă, dar nu pricep. Ia vitea asta, hămiesită de foame Și nu vrea nici ruptul capul să vină după mine pe astrășură Să mă și flungi și Și-ați -și? și -și -și, și -și, creștine că-ți pânzuri vaca? Păi iei și dă jos la vacă Dar nu stai rosă? <coughs> nu fiți cum la tărâții și ieftin la făină? Bine mai învățat, om bun! Pentru un lucru de nimic, era cât pe să-mi gâtui vacă. Păi, măița, tot s-ar fi putut întâmpla să deie drobul de sare jos de pe hoare. Dar să cari soarele, ca să banii, ta, să arunci nușii în bot cu țăpări și să tragi vaca pe jură la vânt. N-am gândit. Nu mi-ar fi ciudă în caltea? când ai fi și tu ceva și de temer, unde, îmi zis cugetul meu. Da, așa, un boț cu ochi ce te găsești, o bucată de humă însuflențită din sat de la noi și nu te lasă inima să taci. Asurzești lumea cu țărăniile tale. Da, toate trei povești. Și-a făcut debutul la Junima Eșeană cu soacra cu trei nurori, la îndemnul lui Eminescu și povestea a strânit un entuziasm nemai pomenit.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 unuia dintre boiari să le ție cuvânt ca să-i facă a scopul chemărilor lor la Iași. Oameni buni! Știți pentru ce sunteți chemați aici între noi? Nu știu banul dacă ne spune. A ia ca ce oameni buni! De sute de ani două țări surori, creștine și medieși, Moldova noastră și Valahia sau țara muntenească, de care poate ați fi auzit vorbindu-se, da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 pe care ei n-au putut să o fac în împrejurările grele de atunci. Iacă, oameni buni, ce treabă frumoasă avem de făcut! Înțelesați, vă rog, oameni buni, pentru ce v-am chemat! Și dacă aveți ceva de zis, nu vă sfiți, spuneți verde! -o -l devenesc, -a -a -a. Ca -a -a -a. la niște frați ce vă suntem! Da, dacă nu-ți dumneavoastră ce pe lume, noi, țărănii de la coarne plugului, avem să știm ce-i bine și ce e rău. <guss> ba, ba, eu trebuie să vă spun cu coane, n-am înțeles. Și apoi, chiar dacă ne-am pricepe și noi la câte ceva, cine să mai uite în gura noastră? Vorbă aceea cu Coane, țăranul când merge, tropăiește și când vorbește, hodorojește, să ierte cinstita fața dumneavoastră. Eu s-o hot că treaba asta se putea face și fără noi. Că, de, noi știm, a învârtit sapa, coasa și secera. Așa e? Dar, dumneavoastră, cu om și când vreți, știți, să- face din alb negru și din negru alb, Dumnezeu vă dărui cu minte ca să ne povățui și până noi prostii ba, ba, nu, moșiu, A nu, moșii o roată. S-a trecut vremea aceea pe când numai boierei făceau totul în țara aceasta și o storceau după plac. Astăzi, toți, de la vlădică până la opincă trebuie să luăm parte la nevoile și la fericirea țării muncă și câștig datorii și drepturi pentru toți deopotrivă. Eh, oameni buni, cred că acum ați priceput. Ați da, da. priceput cu că se poate de bine. Da. Da. Da. Ba, eu tot nu cu coane. Oh, <laughs> da, da, da, da, da. Dumnezeu să mă ierte moșioane, dar dumneata cum văd, ești cam greu de cap. Ia, haide-mă în grădină să vă fac a înțelege mai bine. Yeah. Ei, moșioane, vezi acolo un nu de la mini-bolovano cel mare? Îl vedem cu coane. Ia-fa bine și de la aici, lângă ii în care stau. Să avem iertare cu coane, dar nu-mi că acolo e greutate, nu? -șa... Ia, ia, că și vezi. A, bă, e, să cer, ia. Nu, nu pot băiețele. Așa. Ia du-te și dumneata moș Vasile, și dumneata Vadili, de și dumneata va Pandelache. Oh, oh, oh. Ei, hey, oameni buni, vedeți? S-a dus moșion Ion și n-a putut face treaba singur. Dar când v-ați mai dus câțiva într-ajutor, treaba s-a făcut cu mare ușurință. Greutatea n-a mai fost aceeași. Povestea cântecului. Unde unul, nu-i putere la nevoie și la durere. Unde s mulți, puterea crește și dușmanul nu spărește. Așa și cu unirea oameni buni. Eh, acum cred că ați înțeles și eu să înțeles. Da, bă, înțeles? Bă, bă, bă, bă, bă. Ba, eu nu să iertați, neavoastră, cu foane, încă tot n-am înțeles. Hi, hi, hi. Cum se face asta, moșioane? Mai bine ce v-am tălmăcit și un copil putea să înțeleagă. Mai așa pare, face. Moș ia spune-ne-a ta în legia tale, cum ai înțeles, cum n-ai înțeles de când se face atâta vorbă. Să auzim și noi. Da, cocoane, să nu vă fie cu suparare, dar de la vorbă și până la faptă este mare deosebire. Nea voastră, ca fiecare boier, nu m-ați poruncit să aducem bolovanul, dar n-ați pus umărul împreună cu noi la adus. Cum spuneați din că de acum toți au să ia să parte la sarceni de la vlădică până la opingă? <gângă> Bine ar fi dacă ar fi așa cu coane, că la război înapoi și la pomană înăvală parcă nu prea vine la socoteală. Iar de la bolovală de-a voastră am înțeles așa, că până acum noi țarani am dus fiecare câte o piatră mai mare sau mai mică pe umeri. Însă acum suntem chemați a apurta împreună tot noi o pinca, o stâncă pe umerele noastre. Să deie domnul Cucoane să fie altfel, că mie unuia nu mi-o părea rău. Yeah. Yeah. Poate că și roata al nostru să aibă dreptate. Yeah. Dar yeah. ce nevoie mare este să înțelegi tu, moșicule? Dacă-ți luarba, dacă ai venit aici, că apoi întoarce din vom acasă și helbet, nu ți-o lua nimeni din spate ce știu eu. au o brăzicie. Eu cu 80.000 de făși de moșii și el un gheorlan cu un petec de pământ și uite ce gură face alături de mine. Da, da. vinem cu o coane dacă da. nu vă fost cu o plăcere să pricepim și noi câte ceva din cele ce spuneți dumneavoastră, de ce ne-ați schemat aici să vă bateți joc din noi? Ca răzești mă găsesc știu bine că n-are să-mi fie când mă întoarce acasă, unde mă așteaptă nevoile. Dar să nu vă fie cu supărare. Ia palmele astea țărănește ale noastre, străpuse de pălămidă și pline de bătături. Cum le vedeți, vă țim pe dumneavoastră de atâta amar de vreme și vă fac de hozoresc de bine. Și mai mult decât atât, orice venetic în țara asta este o proșie de dumneavoastră și îl priviți cu nepăsare cum ne suje sângele și toceți și îl Nu mai noi, biti de muncă, vă suntem dragi ca sarea nocii. Din moșici, din Gheorlan, din Dobitoci, nu ne mai scoateți. Dumnezeu să-i ierte și să și dumneavoastră cu coane, dacă cu adevărat așa este. v de deprins a luat focul totdeauna cu mâinile noastre cele moșicești. și tot noi ce horopsiți. Dar ce văd? Moshi prietenul și tovarășul meu cel vechi din divanul A Lucru ne gândit. Ridică-te, și spune-mi, fără sfială, ce durere ai. Ți-a făcut cineva vreun neajuns? Luminarea voastră. N-am mai avut zi bună cu megeșul meu cel puternic. Stăpânul Moșii, foarte mari pe care îl cunoști, măriata. Amarnic, mă lovit în avere și înceste. De cum am ajuns acasă, goană și prigoană pe capul meu din partea boierului. În tot felul. Întâi și întâi opus din azi pe ficiore boierești să-mi caute pricină și să mă aduc la sapă de lemn. Și astăzi îmi porci, porce, mâine vacile și boie, păi mâine căișore. În altă zi ei oile dinapoi cu gramada și du la curte. dă poți să închipuie Maria ta, ce urgie grozavă era pe capul meu.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 Bă, încă moșa amenințat că dacă altă dată mi-au călcat piciorul în o grada boierească, are să poruncească să mă întindă la scară și să mă bată cu biciul. Și cu la asta în măria în câțiva ani de zile mă o ocalicit cu desăvârșire și mi o ridicat și cinstea, care pentru mine a fost cel mai scump lucru. Cine moșoane, acest mic dar în schimb de la mine, și întâmpinu-ți nevoia de azi pe mâine. Să rămână. Iar pe boier, lasă-l în judecata mea. Să rămână. Să rămână, luminația ta. Da, cu rușinea ce mi-a făcut. Cum rămâne măria ta? Cu rușinea, ia ca așa rămâne, moșioane. Du-te și spune sătenilor dumitale, moșioane, că unde te-a scuipat boierul, te-a salutat domnitorul țării și ți-a șters rușine.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 Ce faci? Ti sfădești necontenit cu sora ta, Nicovala. Țăpați și faceți larmă, din eu urechile. Eu lucrez toată ziua și nimeni nu-mi iau de gura. Iacabă, dar de unde ai ieșit pe De unde am ieșit, de unde n-am ieșit, eu îți spun că nu faci bine și ai și faci. Na, vorba și aia, a ajuns-o mai cuminte decât găina. Ne? Băi băiete, mai mm. băi băiete, trebuie să știi că din spădă noastră a ieșit. Mm. Și apoi tu-mi cauți pricire, Că dacă n-ar fi fost focul, foile, pleaftura și omul care să vă facă și să vă de, nume, ați fi rămas mult și bine în fundul pământului. ca vai de voi! Ia mă, soara ți vorbele, băi băiete! Auzi, soră, Nicoval cum ne râdea cujorul? dar n-am gură să-i răspund și văd, dar trebuie să rap. Vorba și e, soru, și-a de în cale și râde de oale. Băi, pușcule, Ia să vedem ce ai făcut tu mai mult decât noi. Ia.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 Fetele mă pun în cutiuţe aurite, mă fig în perinuțe de mătasă și îngrijăs de mine ca de un mare lucru. <laughs> dar în stogul de fân nu vrei să te pui Ei, Nici în stogul de fân, dar nici trântit într-un ungher al ferăriei ca tine. Ia spune te mai ia cineva în mână decât ferariul? Ia ascultă, ia ascultă-te prea-ntregi cu pișului. Mm. Dacă şi la și toți şi de tine cum zici, mm. de ce le-mi de aici de -le ai? Da și sunt noros, pentru că voie să iasă din mâna lui, prin ajutorul meu, multe lucruri folositoare și frumoase. Mm. Tu pentru ce s fierul cel culcat pe Nicovală, ruginit ca și tine, nu ca să faci din el lucruri mai bune și mai frumoase. Păi, mai da bun ești de gură, e, Și de gură, da și la lucru. Ei bine, tu mi-ai înșurat uscat. Mm. Ia stai să-ți spun și pe ale mele. Voi! Toporul, barda, șocanu, cleștile, vătraiu, și nenumărat e unelt și mașin de fier. Unele de omărimi uriașe, băi, iar altele miș, miș și bișes, niș așa ca tine. Po totul s-au face până n-au trecut printre baroș și nicovală, băi, casa, corabia și alte lucruri nenumărate. așa e că n-ar fi de nu eram eu. tu nu spui de haine frumoase, eu ți-o-i de casă, de sapă și de sășere, de coasă și de plug. tu nu spui mai mult de frumos, eu ți-o-i spune de cele neapărat trebuinșoase, băi. Nu faci să te apuc iar la scărmănat, moșle baros, haine i trebuie trebuit omului întâi, că-și nu era să umbli cu pielea goală și disculț, ca gâștele Te-ai încurcat în socotel, băi băieti, mm. ba de mâncare și casă i-a trebuit omului întâi și apoi haine frumoase, cum zici tu, cu de-alei tale îți gherăiesc de foame, băi. ai auzit vorba și aia că golătatea înconjură, dar foamea dădea dreptul. Mai! ta! E, uite așa ruginit cum sunt, eu v-am făcut și trebuie să ascultați de sfaturile mele. Așa este, dar te prea lauzi, las mai bine să te laude alții. Și tu faci treburi, bune și eu, numai atâta ca tu faci lucruri mai din topor, ei, mai delicate, tu șozi totdeauna cu ferariu și el luzi de cărbuni. iar eu șăd cu croitoriu și cu tot felul de persoane. Iar ai început ghebierdâc cu și Gurali, Croitorul tău trebuie să îmi pungă mai mult de zeci ori până ferrarul meu cu o dată, vei? Croitorul tău rupe altă dată pe zi de zeci așii. Ferrarul însă mă are pe viață, ba mă poate lăsa și zăstre la copiii săi? Și apoi încă una, Și Cine dintre acești doi meșteri mai grepănoș și mai guba, vei? Ferrarul meu, ori croitorul tău, vei? Moșule, Ei. ești bătrân și mult mai știi. Fie <coughs> pe-a Așa. Bine, mi ea cum ai mai venit de acasă. Să mai veni că industria sau meșteșugurile noi le-am adus în lume, că și cele mari nu îți datoresc. Mi-ai zis și ți-ai zis șoplit. Mie îmi pare bine că poții mei să fie mai șopliți decât mine. Cu timpul să șoplezi toate. mai nu vă fuduliți și nu uitați-o bârșea voastră ca nu cumva să vă șoplezi prea tare și să rămâneți care fără urechi, care fără dinți, care fără gură, care fără zâmți.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 Și frumoase Și la vremea lor Dar anii au trecut Și cu așa săraca Ca azi, ca ieri Și ca de când mă știu pe lume N-am fost niciodată Iaca de aici de pe prisma bojdeucii Din dealul țicăului Văd stelele lucind În apa ciricului Și pădii Mihai Nu pot să uit acele nopți fără pic de gândurile. Vino, frate Mihai Melescu căci fără tine sunt străin aici în Târgul ieșului și poate și mai singur dacă n-ar fi ei de acasă statuca și, și smărăndița și părintele Ioan și mătușa măruoara cea cu ciubeșel și nicoșlobanul, și moș Bodrângă, și frăsâna, și Dumnezei mă muncă a fi țări în ușoară, ia cea care torcea basmele în furcă de parcă le văd și le aud trecând pe ulițele humuleștilor în straie de porpură, și vis, i ascult la sfat. Omule, știi una? Ei, știu. Dacă mi-i spune, băi, dă l pe pe e, Hai să facem trampa. Dă-mi carul și-n hm. Nu no, no, vreau să le mai por grijă în spate. Ba fânt, ba o col, ba să nu-i mănânci lupche. Bă, de multe, de toate. voi fi eu vrednic să trag un car, mai ales dacă mergi singură. Șuguiești, băi, omule! ori din tradiție! Bă, bă, nu, șuguiesc. Apoi, dar te văd că ești bune. Mai găsit într-un chef bun. Hai, noroc, să-ți ai parte de car și eu de boi. tași că-i cu boiție, l-am potcăvi bine. Uite, nu cumva s o răzgândit? Păi, dar parcă nu era să gâns-o întoarcă. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, car nebun, ho, oh, oh. când te-o-i în cusași de la moară ori cu fund din țarna, atunci să merge așa. Oi, baba, mânci cantorul doar și este niște ouă, ca să îmbrân pofta măcar Da, cum nu? Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cu coșul tău să facă ouă și îi mânca Așa? ca așa o găina și ia gătă-o acum ouă <risos> <sus> <sus> <sus> Orice ouă, orice de la casa mea, ca să nu mai strești mâncarea degeaba <sus> a te tangă o punguță cu doi bani să duc moșului. Iaca, iaca, vino o trezură cu un boier. Băi, voi. ia te de de și vezi ce are cu boșul ăla, mi O punguță, adocă. Co, ridic bari mardaș cu doi bani. Co, ridic bari mardaș punguța cu doi bani.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 S-au oprit și gerile, și flămânzile, și setile, și ți lungile, și năzdrăvanul ochilă, pentru că și poveștele au în sfârșit. Și se opresc cu toți în cale, se opresc și zic cu jale. Harapal, mers sănătos. De-am fost răi, tu îmi ierta. Căci și răul câteodată prinde bine la ceva. Arapal le mulțumește și apoi pleacă liniștit. Fata vesele zâmbește, luna în cer au asfințit. Dar în pieptul lor răsare, ce răsare? Ea untor, soare mândru, luminos și în sine arzător. Ce se naște din scânteia unui ochi fermecător. Dar nu vă întristați, căci apoi la nuntă, Lumea de pe lume s-a strâns de privea, Soarele și luna din cerul le râdea. Și apoi fost au poftiți la nuntă, crăia sa furnicilor, sa albinilor, Și sa zânilor, minunea minunilor din ostrovul florilor. Și mai fost au poftiți încă,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 Cine se duce acolo, bea și mănâncă. Cine are bani, bea și mănâncă. Iar cine nu, se uită și raaptă. Și am încălecat pe oșar.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 Ecaterina Ionescu, Daniela Anenko, Marina Velcescu și alții. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Cristian Monteanu.